Iubiți frați, pentru cât sunteți mai mulți la biserică, în așașteptă zi, la Sfânta Liturghie, adăugăm câteva cuvinte de îmbărbătare, de îndemnare duhovnicească. Pentru că, așa spun și Sfinții Părinți, că de nimic nu are mai mult nevoie un creștin decât de cuvinte de îmbărbătare, de mângâiere. Pentru că, a vă ruga, știți, a plânge în viața ați învățat, a crește copii, de asemenea, vă osteniți cât puteți, știți, să-și munciți, să-și lucrați, să-și răbdați, să-și plângeți, să vă și rugați. Dar cuvântul de mângâiere nu trebuie să lipsească din fața Sfântului Altar. Că, printre altele, și acesta este scopul sau misiunea unui preot: să-și îmbărbăteze turma, să le dea curaj duhovnicesc să îndemne la mai multe rugăciuni, la mai multe smerenie la mai multă împăcare, la iubire sfântă și la milă unul față de altul. Numai pe aceste puțin virtuți și pentru credința noastră ortodoxă putem să fim una și cei care nu sunt ortodoși nu vor reuși, oricât s-ar osteni să pierdă cetatea și credința noastră. Iubiți frați și surori, că ieri am prăznuit pe Sfânta Mare. Mironosiță Maria Magdalena, astăzi sunteți mai multe femei în biserică, câteva gânduri despre femeile sfinte Mironosițe și cum mamele noastre, fiicele neamului nostru, fetele lui Hristos pot să fie și ele mironosite astăzi, în aceste condiții de astăzi. Când femeii Mironosițe înțelegem acele sfinte femei care erau din grupul Maisei Domnului și care o înconjurau pe prea Sfânta în Maria și urma lui Hristos, cam peste tot. Unii Domnul predica, în mare parte erau și ele, în lângă Sfinții Apostoli. Când Domnul trecea prin Betania și poposea peste noapte la Marta și Maria, se adunau mai multe și slujeau Domnului cu toată credința și puneau din mâncare, așa cum se întâmplă și la noi astăzi. Când Domnul era Condamna la moarte de evrei, ele urmau de departe lui Hristos. Ba, și mai și important, ucenicii și toți au fugit. Unul, Iuda, l-a vândut și la și 11, nouă din ei au fugit chiar din vedina Ghesimanii, iar Maică Domnului și cu celelalte câteva erau martori ale patimelor, ale morții, răstinirii și învierii lui Hristos. Numai sunt Ioan Evanghelistul, pentru că este simbolul dragostei eterne, a pătruns și a intrat până la aferei Ana și Caiafa, care l-au condonat la moarte pe Hristos. Iar Pietru a intrat și el, dar cum a cântat cocoșul și l-a întrebat o femeie, și aici, stai galenian, sau mai știu eu, și a început să se jure că nu știe, că nu este. Deci vedeți că din toate, cel care arde pentru Hristos, acela nu cade niciodată. Și acesta a fost ca simbol Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Și el împreună cu Maica Domnului și cu Maria Magdalena și alte câteva femei și Veronica, cum le-am mai auzit în Evanghelie, au urmat pe drumul crucii până la Golgota. Și priveau de din partea unde îl pun. Și cum îi bat cu ei în palme. Și cum l-au pe cruci. Și le se inima. Și cu el atâta mai era Sfântul Evanghelist Ioan. Apostolul Dragostei, pentru că dragostea de Dumnezeu nu moare niciodată. Deci, Sfintele Femei se mă numesc Mirosite, pentru că după moartea Domnului, când l-a pus în mormânt, el veneau în zor de zi sau seara în mur și poate aprindeau lumini și prin Vechiul Testament se aprindeau lumânări. Tămâia, lumânarea, unde lemnul sunt de la evrei, deci să nu recunoaște. Nu putem să spunem altceva. Deci, și noi le avem și ceara și tămâia, și lumânarea, și toate acestea, și căditul, sau în biserică, sunt din legea veche. Ei bine, veneau și ele și aduceau mir, un am sfințit cu totul. Mir din ard, știu eu cum îl preparau ele în mod deosebit și cu el ungea trupul lui Hristos și Juzul, după ritualul sau după rânduiala legii vechi a evreilor. Deci ei se numesc purtătoare de mir în sensul direct al cuvântului, dar prin purtătoare de miri sau mironosiți înțelegem și în sens figurat dacă voiți sau duhovnicezi înțelegem și altceva femeia creștină trebuie să fie și ea sau mironosiți sau purtătoare de mir al lui Hristos adică să poartă în inima sa dragostea de Dumnezeu în ochii săi să poartă lacrima rugăciunii pe buzele sale să poartă cuvintele cele din mamă, de mânghiere pentru copii și cele din jurul ei mâinile și picioarele ei să poartă o postului și a metaniilor sau o pentru Hristos, râvnea pentru Hristos. Trupul lor se poate mirul bunii, miresme sau feșoria sau darul nașterii de copii. Nu trebuie să spunem că cea care naște e mai puțin aproape de Hristos decât cea care e fecioară. Sau cea care este căsătorită pe rânduială ortodoxă creștină este mai puțin aleasă decât cea care se roagă într-o mănăstire toate mamele noastre, toate tinerilile noastre, toate fecioarele și fiicele neamului nostru, care cred în Hristos, care sunt legate de Hristos, care poartă mirul lacrimii, mirul rugăciunii și pe buză darul rugăciunii și smerenia și buna cuviință și îmbrăcămintea cuviinșoasă. Nu uitați! Toate cele sunt femei milonostițe ale neamului românesc. Și ele... Sunt cele din tâi care vin la biserică, nu vin mame din tâi, nu vin fetele mai întâi. Ba ele și cu măturatul, și cu îngrijitul, și cu prescura, și cu, cu rețănea în biserică, și acasă, și cu copilaje, culcă cu școală, spală toți suntem de la țară, din clasă cu mulți copii. Și știm toate greutățile și lacrimile, dar și bucuriile mamelor noastre. Deci astăzi, când trăim un timp mai greu, pentru toată lumea, pentru noi, pentru toată lumea, femeia creștină mama creștină, fetele fecioare călugărițele în mod deosebit partea feminină are un rol extraordinar de important nu ca să intrebi femeia în politică ce cază femeia în politică? e acolo locul ei icoana, rugăciunea, lacrima paracrisul mai și domnului copilul în brațe, feșoria smerenia într-o mănăstire de călugăriță acolo e locul ei nu locul ei prin cele parlamente cum se întâmplă în unile părți femeia aici e altarul ei și nașterea de copii. Ei bine, acum a avut un să deosebit, că lumea este destul de turburată. nu numai la noi, toată lumea. Să nu crezi că e mai rău la noi ca altă parte. Eu zic că e mai bine ca altă parte și e mult mai bine când avem mult, când are omul mai mult și bani mai mult și mașini mai multe și, și eu și avere mai mult, atunci uită de Dumnezeu, de biserică și cam prostește. Mult mai bine. Dumnezeu ne dă o țară bogată și frumoasă, noi sărași, dar fericiți. Că suntem cu Hristos, asta e fericirea noastră. Nu banul dă fericirea, ci rugăciunea, împăcarea cu Hristos, de asta spovedanii, regulata Sfânta Împărtășanii, ascultarea de păstori, de preoți, de duhovniști. Mergera de la Sfânta Biserică, toate la un formează mirul cel duhovnicesc, pe care îl aduc în mod de mult deosebit femeie. Întotdeauna, cred că peste tot la noi, la români, sunt cam trei sferturi femei și doar un sfert mai sunt bărbați. O să iau cu treaba, o să mă iau cu stomă, ori merge peste drum la cele câși, ori mai se duce la vorbit cu altul, nu știu eu pe la cele cumpărături, fi eu, dar ele sunt mai prezențe la biserică. Cu cât îți umple biserica dumneavoastră, mamilor, tinerilor, feșoarilor, călugărițelor, cu cât o să umple bisericile și o să avea lafemă la rugăciunii și o să aveți evlavii către Hristos și către Maica Domnului și către Sfințelui Dumnezeu, cu atâta România înflorește. Cu atâta neamul nostru nu pieri, cu atâta ortodoxia se întărește și mănăstirile vor înflori. Latima mamii, metania și smerenia feșoarilor, osteniala bărbaților, rugăciunea călugărilor, binecuvântarea duhovnicilor și a arhereilor care ne păstoresc pe toți, toate la un loc formează tăria noastră, formează puterea noastră duhovnicească. Noi nu rezistăm aici în România pentru că ne apăre cineva din apus sau din răsărit. Ne apăre Hristos de sus. Și apoi nu se poate chiar lacrimi și rugăciunile a tător fete și fecioare și mame și călugărițe și a că și preoți și din sate și orașe toți la un loc și preoții care liturgisează sunt peste zece mii de preoți. Gândiți-vă că într-o duminică în România se fac peste zece mii de liturghii, afară de mănăstiri. O, toate acestea sunt fără Roade? O toate acestea sunt fără de folos? Și Deci, ăsta e mieu care trebuie să-l aduceți dumneavoastră. Credința dumneavoastră, rătrămeoarele dumneavoastră, copilașii care îi duceți mână sau în brațe, care îi și mai mai creșteți așa cum se poate, și generații care sunt la mănăstirii, și care sunt feșoare, toate la un loc vă fac, vrem să vă numiți Mironoțițele lui Hristos. Dar numai să vă smeriți, numai să vă îmbrăcați cu nu să vă rugați mai mult. Am mai spus-o și-o repetăm. România este o țară binecuvântată. Foarte mulți o Foarte mulți vor să ne vadă la cimitirii să pună ei străpânire pe tot ce este în țara asta. Și țară advogată bogată, extraordinar de frumoasă și poartă un har separat, special. Eu am umblat cam în Europa asta. Pot să vă spun cu crucea în mână o țară care poartă un har deosebit. Întâlnește un popor care încă mai știe să se roage. Mai sunt mame care știu să plângă. Nu pentru că lucrurile tăi Plânge la rugăciune. Asta e lucru extraordinar. Mai sunt tineri și tineri care vor viață, să pusnăjească sau călugărească. sau trăiesc în lume ca niște călugărițe. Curate, smerite, fecioare, la bisericuțe, la servici. Meriem dacă câte un gologan, câte un sărac. Dacă faceți așa surorilor, înaintea călugărilor și a preoților, o să fiți la Dumnezeu. Asta e mirul care vă face să vă numește Dumnezeu în mod simbolic, mironosite. Să purtați în frății voastre Duhul Ortodoxiei. Ar, să ardeți pentru Hristos. Să picurați două lacrime când citiți mai și Domnului și alte două când citiți Acatistul și alte două când faceți câteva metănuțe. Și să nu lițiți la Sfintele Biserici și îndemnați pe una pe alta, să vă îmbracați frumos. Nu așa cum sunt acele goale pe cele străzi. Chiar din neamul nostru care sunt, că sunt și din alte părți, vor plăti cu sufletul lor greșeala aceasta mare. Iar dumneavoastră, mângâiați, îmbărbătați, îndemnați, mustrați, opioriți, alinați, cercetați spitalele și bolnavi, și cu lacrima și cu credința și cu Doamne Iisuse și cu Tatăl nostru și cu Marea Credință în Dumnezeu, imitați pe Maica Domnului, pe Sfințele femei rănosițe și împodobiți casele dumneavoastră cu rugăciunea și cu lacrima. Și faceți pație între tata și mama, el poate mai să ia cu paharul, el poate cu lacrima, sau poate să mai întâmplă și invers. Unul o puc într-o parte, unul într-o parte. Împăcați-vă și în felul acesta, sarea noastră nu va peri. Nu ne gândim decât duhovnicește. Toată salvarea unui om, mântuirea lui, a unui neam, a lumii întregi, nu vine de la oameni. Să nu credeți una ca asta. Tocmai de ce unul le-a intrat în minte că ei salvează lumea că eu pot să te ajut, că eu pot să... Dacă să sau să te închin mie. Noi avem un singur Dumnezeu care ne închinăm. Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Ajutorul nu vine de la frați, de la prieteni sau neprieteni și de la deșini. Da, sunt oameni și ei. Și ei poate cred într-un fel în Dumnezeu. Și unii și alții. Păi știți este, Îi respectăm. Îi dăm chiar noi înainte bună astea. Dar ei să stăie la pâinea lor și în căsuța lor și noi ei pământul care mi l-a dat Dumnezeu. Fiecare în locușorul lui, fiecare își mănâncă pâinea care a unușit-o cu ostea la lui, fiecare zice, în limba lui Tatăl nostru și cea de la alte rugăciuni. Deci frății, da. Dar opii, nu. Să trăim în armonie, da. Dar să vină unii mai mari, ca să... noi vă stăpânim pe voi, Ne-am de atâtea robii. Și ateisti, și comuniste, și sub tu, și sub tata, și să câte lifte au mai trecut pe aici, doar știți istoria ceva. Dar uite că ei au murit și România n-a Cu Cum spunea cineva? Că zice, noi am mâncat cu la câteva interii, noi Români, S-ar putea să ai văd Ei au murit, au mâncat, au furat, nu mai sunt acolo. Iarăși e zbobor smerit și blândegat de Hristos și de cruci și de mirul credinții ortodoxe supraviețuiești. Deci aici am găsat inima frăților voastre, mamilor. Aveți mari misiuni în sărișoara asta mică, foarte frumoasă, dar te toți râvnite. Și o să mai treci complet puțin, ca să mai știți ce trebuie să mai faceți. Că românul este bun, dar are câteva neputințe din naștere. Poate Dumnezeu de pus așa, poate e o taină. Românii sunt mai naivi. Crede orice. El nu șerștea. Dar acolo a au zis cu tare. Dar de la zis până la adevăr, e mult. Știi atât pe concret câteva sfaturi. Știți că în ultima vreme țările ortodoxe sunt tare de mulți râvnite și tare sunt incomode. Adică nu prea sunt pe placul celorlalți țări care nu sunt ortodoxe. Și acum, ultima vreme, mai ales de vreo șapte ani de fericire în coașe, iată că ne-am trezit până și la târgul neam, până și în sate, tuși care ne fac nouă pâine. Nu aveți dezlegare niciodată de la noi, asta e sfânt acușă și să mâncă spune făcută de turși. Dar mama nu știe ea care frământă pâinea, așa face-i pe făină și pe aluat când o dăm cu toș, când îl scoate și dă prima bucățică la vecină, la un sărac, așa e prescurie, așa e împărtășani după așa de la sfântul, păzi, asta e a doua. Pâinea, frământată din sudoarea ta, mușită de palme de tale, pe care un pas la sărașul să nu mâncați mâncare, în special mâncare, făcută de cei care nu cred în Hristos, care se numesc, în cuvânt, Când În a auzit prin București, turșii și arabii, vând toate alimentele care, și niște de unilor se aducând, și niște și animalele ar fi păcând, de după ritualul păcânesc. Nu mai spunem cum, nu mai intrăm în detalii. Mâncați mâncarea muncită de mâinile și sudoarea frăților va. Găina ta, făina ta, tău, griul tău, vă ca pe care tu o hrănești. Nu tune mai multe. Din afară, în concluzie, nu mâncați nimic. Sau au schimbat și lămâile și portocalele, și bananele, pentru că sunt crescute forțat cu, cu o soluție specială care nu-i sănătoază. Mai lăsați-vă, împrănați-vă, fraților! E așa de bună cartofa românului și fasole, mușită de mama și de tata și așa de bogat pământul acesta cum am spus că a venit Meriol, am văzut în toate țările și se spun, Parisul, aveți o țară extraordinară. De unul zăboși, unul din Argentina. Știți, el vorbește limba spaniolă și s-a apropiat de noi. Și am văzut toate lumea, toate continentele astea, că ei merg în misiuni, Era catolici. Și atunci, n-am întâlnit o țară mai frumoasă ca România dumneavoastră, oameni mai blânzi care stau de știi, ca copii la Sfânta Liturghie și în genunchi și văd și se și unii chiar i-i curg câteodată. Vedeți? Că și cei care nu sunt ordodoși. Ne apese iaza. Acum, care sunt creștin, creștin, dar de la gânde, nici haină. Noi nu vă bine cântăm să nu cumpărați. Și am ajuns să purtăm porcă, turcească și nu știu ce, sau altceva. Să mai ales păziți vă văd fetele, copilele dumneavoastră, că sunt pe de de până acum, din cât suntem informați la turci. Fetele românilor, fetele creștinilor, fetele botezate în biserică, crescute prin în de mănăstiri, în casă cu mame care plâng pentru ele, cum te le lași la pădure? Nu mai spunem mai multe. Întoarceți-vă cu gândul la sintele și chiar rănosite. Și a dintre 10 mai ca Domnului. Mirul cel mai mare care a adus sfânta născătoare de Dumnezeu l-a născut pe Hristos în viitorul lumii. Și l-a alătat Și l-a crescut ca om. Nu ca Dumnezeu. Că Dumnezeu era veșnic. Ca om și Dumnezeu. Și l-a văzut cum l-au pe păvânii și necreștini, pe lemn. Și acum, de două mii de ani, se să-l tot reținuască. Să-l scoată din istorie. Nu uita de asemenea, deci, și de secte. Că toate sunt plătite cu bani foarte grei ca să ucidă țări de ortodoxe. Deci, nu numai la noi, se vede și în Rusia, că am fost odată acum, nu de multe acolo, e tragedie. Deci, 20-30 de milioane numai de baptiști. Și umblă ca vermi din trenuri, chiar în tren, eram, am mers să văd niște mânăsepti la Moscova, încolo, 20 de ore câțiva baptiști de prin Vasarabea, numai cu pe noi. Să nu vă pierdeți subiectul, să nu vă pierdeți puterea. Vă... Și hai la noi, hai la adaptiști, hai la, obiști, hai la, obiști, hai la Mai rău care am mai la mai rău. Nu știu dacă au zeci mii de preuți, spate, și eu în de aici, de la Nistrupon, la au tot, eu tot, Rusie. Cu zeci mii de preu, dacă ar fi având, greu de făcut ortodoxie. Și e atacă extraordinar. și cu cu ca și cu toate. Dumneavoastră, în concluzie, să fiți purtătoare din mirul duhovnicesc. Prima grijă, să te rogi mai mult. Și să nu uit, citiți măcar câte o catismă pe zi pentru România. Că amintați duhurile rele în fruntea României. Să mai fugă psaltirea singură, psaltirea și postul, măcar cândemează, postește. Rog de pentru mai vinile României. Să fugă duhurile rele și toți părânii care vor să ne iei așa sărișoare. E așa de frumoasă, toți vor să după Rugați-vă pentru România. Rugați-vă pentru copilașii dumneavoastră. Rugați-vă pentru pământul care vă hrănește. Și pentru cimitirul în care sunt părinții și vom și noi mâine. Și țineți-vă de cruce, de biserică, de icoana Maicii și Domnului, de Sfântul Dumnezeu, de Duhomni și Dumneavoastră. Avem peste 200 de mănăstiri și peste 10.000 de mii de preoți. Păi răi, mai bun, dar mulți sunt. Eu dau Dumnezeu așa. Ni să fim mai buni și noi. Să fim uniți. În unitatea noastră și pentru multe rugăciuni, repet și știți la psalție, multe duburi își iau de aici. Că nu pot răbda la și demoni. Nu sunt Maria Magdalena a avut și alte demoni. Când a dat de Hristos, au fugit ușor cu demoni. demoni. Asta se de da noi. Dacă ne-au rugat și ne ținem de Hristos, și-au știut la șatirii, fi ține posturi, cu vinșos, și-au ținut sfintele iposturi, capul și ige de posturi, sfintei mari, ne o povede regulat, ne-au împărtășit, și o crește copiii, iar nu i-au omorât, luați aminti, și ne-au cu vinșos, și nu mânca, au mâncare de la pălpâni, să vă Domnul, ei pe nu-ți de roade, oameni buni, se poate. Rușurii să mâncăm pune de la arab și de la tu și niștii și pânii fi, ca gelatina. Deci dacă nu o termine de, de, de, de sfânta noastră tradiție de, de sfânta noastră credință, să vedeți că atunci toți veți deveni mame binecuvântate, feșoare binecuvântate, că rugărițe cu râvnă pentru Hristos și veți purta mirul credinței, mirul lacrimilor, mirul rugăciunii și Dumnezeu Mântuitorul Lumii va primi lacrima dumneavoastră, o seneala și rugăciunea pe rugărilor, jertfa binecuvântarea erașilor și prin crucea lui Hristos ne va binecuvânta, ne va plăzăța noastră România și pe noi în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.